A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai támogatásával, szakmai együttműködésével készült. Tiszeker Ágnes, dr. Tiszeker és magyar atti doping csoportvezetője. <kül> a nehezebb utat, de a konkrétabb utat választom, konkrét történetek elveszünk benne, és ha még valami kimarad, így is ki fog maradni, akkor azt majd ott a végén a görög tűzben a sidi, vagy a péni történet, vagy a pekler történet, ugye egy csapatról is van szó, Indiában vagyunk. Hol kezdődik az a része, amiben már ön is benne van? Ezért nem Indiában kezdődik, India előtt kezdődik, ugye lehet tudni, hogy ez a két ember ez nem fél egymással össze semmilyen szempontból, és hát ennek ugye jelei, jelei vannak, nem doping ellenőrzés szempontjából, de azt azért lehet tudni, hogy ők ős ellenségek és, és vannak vannak arra utaljójaik, hogy sose fognak kibékülni. Aztán... Viszleter Ágnes, aki egyébként a magyar antidoping csoport vezetője, mennyire követi a sportéletet? abból a szempontból, amiben most megnyilatkozott? Maximálisan követi. Maximálisan. Tehát muszáj olvasni, muszáj, muszáj a plegykákat figyelni, nem kell feltétlenül mindenre felülni és mindent elhinni. Mert hogy akárminek lehet köze a valamihez? Mert akármi, meg hát egyáltalán a közeget meg kell ismerni, az emberi viszonyok, ki mit csinál, hogy csinál, mit gondol, milyen teljesítménye van, hol tart a pályafutásában, indul-e az olimpián, mit várnak tőle, mekkora a nyomás rajta, ki az edzője. Bármely sportolóból, bármely sportákból kettes, vagy hármas, vagy négyes, vagy ötös szintre levizsgál. Hát, hogy most bármelyik sportákból, nyilván az olimpiai sportákból elsősorban, de igen azt gondolom, hogy azért letudnék. Igen. Nyilván vannak embereim, akik ebben segítenek és figyelik, tehát egy embert és ennyi adatot nem lehet egy fejben meg, megőrizni, de igen, azért letudnék. Kettesre igen. Tehát lát, látja ezt az ellentétet? Azt, látom az ellentétet. Na, vagy nyilván nem foglalkoztam. A mértékét is látja? A mértékét nem feltétlenül, de azért a hírek eljutnak, látom az ellentétet, tehát a, akkor, amikor amikor ez az egész elindul, és van egy pozitív minta, akkor nagyon meglepődöm. Pozitív minta, az hogy kerül, hogyan keletkezik? Nemzetközi szövetség veszi le, de abban a pillanatban, ott igen, ugye ez egy világkupa, ez a Nemzetközi szövetségnek, a tulajdona, ha tetszik, ők a gazdájénnek, ő felügyeli, hogy kit, mikor és hol ellenőriznek. Megtörténik a mintavétel, lesz egy pozitív A-minta. Azt hiszem az új Delhi laborba végezték, de most ebben nem vagyok biztos, hogy melyik labor volt, mert ezt ők, ők intézték. Labor, labor, labor gancegel. Tessék? Labor, labor, gancegel. Papíron igen, azért a gyakorlatban nem. Mi a különbség? Tudom, hogy az egyik az ott melegebb van a környezetben. É. Indiában melegebb van, de. Indiában meleg volt, <gül> igen. Vadakrétett labornak kell lenni, abból van 30 a világon, papíron tök egy formán tudniuk kell bizonyos minimum szinteket hozni, ezt egyébként hozzák is, de azt mondja a vada, hogy jobban, okosabban mérni, kisebb mennyiségeket kimutatni lehet. A kötelező minimumot kell hozni, de ez ebből azt jelenti, hogy mondjuk egy környe vagy egy Ebersdorfi osztrák labor, amit mi használunk, az a kisebb mennyiségű szterület. Jó, itt ne állunk, nem ugye nem most arról nem beszél, nem. hogy maga ennek az anti-doping csoportnak a vezetője, de a laboratórium az... Nincs Magyarországnak, az Ausztriában van. Az, az nagyon vagy? drága? Hát nem olcsó, igen. Nem a legdrágább a világon, mármint a labor, az anti laborok közül, de nem olcsó. Mi múlik, hogy van-e vassan? Az, hát. az állam akarja Uh, igen, nyilván kell egy állami akarat, nagyon sok pénz, uh, de leginkább, uh, mint a szám kell, tehát meghatározza a vadon minimum mennyi 3-4 mi ezer mintát kell az adon. De ezek szerint ausztria bérmunkát is vállal. Csak magyar, hogyha ha itt lenne, akkor az itten is vállalnak bérmunkát. Vállalhatna, de mivel 250 kilométerre van a konkurens labor, ami egy jó labor, és, és, és nagyon régóta 20 éve működő labor, én azt gondolom, hogy nyilván őket választanák. Tehát nem lenne könnyű helyzetben a magyar labor. De igen, bérlabor, tehát ilyen értemben nem a magyar mintákból kéne. hogy Van más országok. Itt a környéken? Mm -hmm. Németországnak kettő. Lengyelországnak mondjuk itt a környéken. Hát volt a Moszkva ide, az becsukták egy életre, azt tudjuk, hogy voltak vele problémák. Volt Prágába, azt is becsukták, annak nem minőségi problémák voltak, hanem nem tudott megélni. Tehát én azt gondolom, hogy okay, tehát a magyar megvan a, vétel, is. Meg meg van a mintavétel, megvan az analízis, valamelyik odakritált analizált, és megvan a pozitív eredmény, hogy egy vízhajtót találtak benne és kiértesítenek minket is, hogy ilyenkor az ő a sportoló nemzetisége szerinti dopingás szervezetet értesítik. Tehát mi is megkapjuk ugyanúgy, mint a sportoló, mert a Nemzetisége e Szövetség. E mi e Mi van benne? Pozitív a minta, egy mintaszám, a mintavételi űrlap, kivettele le a mintát, kinek a felhatalmazásából, melyik labból analizáltak, és mit találtak benne, illetve ki a sportoló. Oké. Okay. Az, hogy ezzel mit kell tenni, az már a maga kompetenciája? Nem, mivel ez a Nemzetközi Szövetség fennhatóság alatt zajlik, gyakorlatilag csak kibicelek, és nézem, hogy, hogy mi történik. Ő folytatja le az eljárást. Tehát ő értesít róla, hogy á, mint a pozitív. De mi ez a az, ez nemzetközi történt? szövetség. Tehát nem közös szövetség a felelőse. Nem. Hát mert az ővé a világbajnokság, ővé a mintavétel, ő folytatja le az eljárást. Magához mit tartozik, amit itt. itt, itt tehát, ha ez Magyarországon történik, vagy egy nemzeti bajnokság, egy országos bajnokság, vagy akár mi vesszük le versenyen kívül, vagy versenyen saját hatáskörbe, akkor hozzám tartozik. Semmit endüljen is ő. De figyelemmel kísérni, és nézdi, hogy mi történik, és nyilván, hogyha valami olyat látok, ami akár a nemzetközi standardtól eltérés, akkor azt jelezhetem. Nagyjából ennyi. Uh... Ezt az ügyet veszük, de közben a kérdések azok hmm? általában, hogy általánosságban vonatkoznak. Pén István a folyamatban lévő ügyre hivatkozva a maga kérte versédzési jogának felfüggesztését. Ez hogyan működik egyébként? Ez úgy működik, hogy. Mennyi időn belül, tehát kedden van, február 6-án, kedden megtörténik a vizsgálat? Mikorra születik meg az eredmény? Hónapokkal később. Tehát, mert az eredmény, mint a vizsgálóhoz képest a mintavétel? A mintavételhez képest a laboranalízis? Igen. Hát papíron két-három hét, de akár egy hónap is lehet, mert a pozitívat ugye újra Jó, képzelhetünk. Jól beszél, ugye erről folyamatosan van szó. Árulja már el nekem, itt ugye aktív emberekről van szó. Hm? Miért nincs ennek egy határideje? A negatív mintának van határideje, azt ki fogják adni tíz napon belül. Hét Jó, belül. tehát amit nem kapok meg tíz napon akkor belül, az gyanús. Akkor izgulhatok, így van. A pozitív mintánál annyi újramérés van pont azért, mert ha kiejti a száján a labor, hogy pozitív minta, az egy olyan stigma, amit azért meg kell gondolni. Tehát ő maga is kiejti, akinek? Annak, akinél a, a, a aki a tesztgazdája, akinél a név van, hogy az a szám ki, kihez tartozik. Magyarul, hogy akkor az már rá van bízva, hogy ő egyébként ezt megosztja -e mással. Hát olyan értelemben van rábízva, hogy nyilván ő ért, köteles értesíteni a sportoló. A sportolóra van bízva. A nem. Igen. igen. A sportoló igen. Saját magáról azt csinál okay. amit a Hány mindenki kap erről értesítést? Ö, a Nemzeti Sportszövetség, ö, a Sportoló ö, és a, a Nemzeti Dopinges szervezet. Igen. Mi három? Igen. Van. Ennyi. Ennyi. Tíz nap után. Uh -huh. De mennyivel nem később? Egy hónap, két hónap, három hónap, fél év? Hát nálunk nem szokott egy hónap, két hónap, három hónap lenni. Nézzük meg a Valijevát, az orosz kislányt, ugye műkorcsoljázó, most minden erről szólt, hogy eltiltották. Annak 2021. decemberében vették le a mintáját, és 22. februárjában közölték vele, hogy pozitív lett. Már rég kint volt a téli olimpián. Ez nem közre. Nem ez nem fel, inkább Hát nem. így értettem, hát... hát röhelynek nem röhely, meg tehetik, ugye ott is mindenféle mentő körülmények volt. Nem, nem komoly hát kifelé legalábbis nem, tehát én mint outsider azt mondom, hogy, ez, ez, hogy, hogy ki mindenki akar ebbe belenyúlni, hogy ez ennyi ideig tart. Nehéz erre kívülről mit mondani, nekem sem tetszik, én nem tartom férnek, mi nem várunk egyéb. Oké, á, de azt mondja, hogy ahhoz, hogy hm. ezt az át megmondják, ahhoz egyébként hányszor vizsgálják meg ezt az isét. Először is mit vizsgálnak meg? Milyen vizsgálat történik? Tehát van egy általános screening, megnézik, hogy mondjuk szteroidok, stimulánsat, ami a tiltó rajta van. Vizelet? Hát lehet, vizelet, vér is, Viz is. de praktikusan ez vizelet Igen. volt mondjuk. Mind a kettő volt. Megnézik a vizeletet, és akkor azt mondja, hogy látok benne anabolikus androgén akkor arra elkezd ráfókuszálni, és akkor elkezd figyelni, és keresni, mert van vagy száz ismert anabolikus androgén hogy ez vajon melyik lehet. És akkor próbálja beazonosítani. Ez már ugye egy csomó plusz méréstért megtalálja. Tudja, hogy stanozonol mondjuk, vagy tudja, hogy mondjuk a, a egy nem, nem összteroid volt, egy trimetazid nevezetű gyógyszer. Na, akkor azt elkezdi újra én biztos, akkor van annak egy, ugye, egy ilyen ellenpróbálja, hogy biztosan az igen. Akkor kell egy szekündopidium, kér egy másodvélemény biztosan trimetazid? Milyen mennyiség? Kérheti egy másik labortól, vagy kérheti ugye egy laboron belül is több szakértő van. Tehát egy ennek miért elve van egy kérmást? Mert ez egy másik cégre vonatkozik. Nem másik cég, ez vadakritás. Félel egy, egy másik laboratóriumra. Azért, tenni. mert ha ki akarja jelenteni azt, hogy pozitív minta, akkor utána nehéz a sportrólnak védekezni. Tehát ugye eleve azt fel kell feltételezni, hogy a, a vadakritált labor tökéletesen végezte a munkáját. Ezt akkor lehet feltételezni, ha tényleg sokszor. Megbéri, és azt tudja mondani, hogy száz százalékig biztos vagyok benne, hogy nem a laboros olvasta félre, nem egy emberen múlt az egész. Vagy ez ez szakel... protokoll, protokoll, protokoll. Ezt leírja vannak, pontosan. Nem, de az, hogy a second opinionnek egy másik laboratóriumban... Nem feltétlenül másik labornak, egy másik szakértőnek kell lenni, ha az egy másik laborban van, akkor másik labor de is lesz. mindig áll. Ez még mindig állt. Ezt a sportoló nem tudja, tehát mire meg tudja, hogy pozitív az álmintája, ez mind átment ezen. És addig szabadon versenyezhet. Addig versenyezhet. Tehát abban a tíz napban, abban a két hétben, vagy akár az abban az egy hónapban, amíg megjön a pozitív eredménye, addig nem tud róla nincs kiesítani. Egyébként. -e. Arról a mintáról kiderül, hogy pozitív, akkor visszamenőleg azokat az eredményeket... Megsemmisíthetik. Így van. Hetik. Hetik. Nem kötelező. Tehát ezt a panel dönti el. Általában megszok. Milyen panel? nevez panelnek? Hát van egy fegyelmi panel, tehát megvan a pozitív álmintó. Akkor a sportoló eldönti, hogy kéri a bét vagy nem kéri. Ha nem kéri a B-mintát, akkor elismeri a védséget, ha kéri a B-mintát, akkor meglátjuk, hogy annak mi az eredménye, nem szokott más Igen? eredménye lenni, mint az A, és onnantól kezdve indul a doping eljárás. A doping eljárásban, onnan megállapítják a dopingvédség tényét, de a sportoló védekezhet. Nem tehetek róla, gondatlan voltam, nem figyeltem oda, rosszul választottam, megmérgeztek, Tehát ezer óra lehet. és? Ezt a védekezést egy panel előtt, egy bizottság előtt kell De nem előttem, én nem döntök ebbe semmit. Nem is látom, nem is hallom. Egy doping bizottság előtt kell megtenni a védekezését. Ez a panel. De svájc, vagy ez nem feltétlenül? Nem, Schweiz? ez attól függ, hogy hol zajlott a mintavétel. Ha például a mi mintavételünk, akkor ez Magyarországon. Külben? Hány tag? Hát a milyen az most nyolc tagú, de mindig három, tehát abból a nyolcból választanak ki három. Oké, okay. kiválasztanak hármat. Azok mihez értenek? A milyenben orvosok és jogászok vannak. De, de, egy hát, jogásznak kötelező igen, benne lenni, mert valakinek meg kell írni a határozatot, nyilván, hogy ez a vadakódexel komfortmódon szülessen meg, és jogilag megfelelő legyen. A többiek lehetnek jogászok és orvosok, vagy csak orvosok. Ez de a... ők valójában egy bírói testületet hát alkotnak? Ők... Gyakorlatilag egy bírói testületet, igen. Egy elsőfokú bírói testületet De alkot. egy olyan elsőfokú bírói testületet alkotnak, ami annyiban más mint a jogban, hogy az, ami előttük van, azt nekik nem kell vitatniuk, mert az tény, azt nézik, hogy ehhez hogyan viszonyul a sportoló, akiről egyébként ez az adat... Tehát rende. azt nem vitatják, hogy pozitív az a minta, vagy hogy ez valóban Igen. benne volt abban a mintában, Igen. amit a laborbizsgál. Hanem akkor mit néznek, hogy azt jól van-e hogyan került a sportoló mintájában, van-e enyhítő körülmény... Um, van-e bármi olyan, amire azt lehet mondani, hogy nem szándékos volt, csak gondatlan volt? Ennek van protokollja, vagy ez teljesen szubjektív? Na, hát nyilván van egy vodakódex, ami azért leírja nagyjából, hogy mire kell figyelni, de egyébként ebben nagyon sok szubjektívelem van, de ezt tükk eldöntik. És ez így van jól, vagy ezt nem lehet másféleképpen? Ezerféleképpen lehet, ez, nyilván ez a testület hoz egy döntést, nyilván megpróbálja a legjobb tudása szerint hozni, elhiszi azt, amit a sportoló mond. Mi nem vagyunk hatóság, tehát mi nem tudunk rendőrségi eszközökkel nyomozni, nem is akarunk. Ezek az emberek sem, akik ott ülnek, ezek orvosprofesszorok vagy jogászprofesszorok, az eldöntik, hogy amit a sportoló mond, az számukra hihető, az egy olyan szcenár. Hogyha ott vagyunk, hogy adhat. A, és akkor a B, az mikor történik, meg akkor ha. Hát, a sportoló, akkor ahhoz képest egy-két héten belül, akár egy hónapon belül. Kifejezetten kéri? Vagy elég, hogy tagadja? Nem, nem, nem. Kérnie kell a B-t, hogy annak a költségét ő fejezi. Nem, a sportoló. Az elsőét nem. Azt nem. A két költség egyébként ugyanaz? Nem. Szerintem sokkal drágább a B-, mint a. Miért? Mert talabban annyit kér érte, amennyit jónak lát. De. Az egyébként egy más vizsgálat, vagy itt egyszerűen Ugyan csak lenne, a hasás lenne, szerint. Ennek a konfirmálása. Értem, de akkor ezek szerint nem csinál a B-ben más, mint az A-ban? Nem csinál más. Te többet kérdeztél? De többet kérdeztél. Tudja Hát lett. erre azt mondja vad, hogy nem kellene a B-minta, el kellene törölni, hiszen annyiszor megmérték az A-mintát, és annyira százszázalékig biztosak benne, hogy abban benne van, és valóban egyébként a gyakorlat azt mutatja, hogy nem szokott, vagy nem volt olyan, hogy a b a más Nem, nem szokott, hogy nem volt? Ez különbség. Azért szoktam így mondani, hogy nem szokott, mert én még Magyarországon nem láttam, hogy más lett. volna. Ugye lehet ilyen legendákat hallani, hogy a Marion Jones B-mintája eltörölt, más volt, stb., én sose láttam De ezt. Ezek legendák? Szerintem egy része igen. Költségét, illetve nagyjából nagyságrendűleg? Jó, van több a B. De mennyi? Hát az attól függ, tehát, hogy milyen szerről beszélünk, tehát erre megmondja. A b. De ezt milyenkor megkérdezik a labort, hogy tessék mondani a B-minta, erre a szerrelek pozitív az A-minta, mennyibe kerül a b mint és akkor mond egy összeget. És Ezt akkor az, az, a... az már a sportolónak a. Igen, és a sportolok közvetlenül kap egy számlát, kap egy számot, átutalja, és a megérkezett, megcsinálják a béményet. Ha nem kéri, akkor mi van? Ha nem kéri, ez egyébként ez egy, ez egy kicsit szívtelen a vadalész, ha nem kéri, akkor kvázi elismeri a dopingvéségtényét. Ezért szokták kérni. Hogy ne kelljen nem Magyarul a olyan, hogy nem kéri de tagadja, olyan. Tehát olyan, hogy nem kérem a bélintet, de nem ismerem ab a mint olyan, olyan így nincs. Vagyis van, de attól az eleve azt jelenti, hogy kifelé. Nyilván el fogja mondani a fegyelmén, hogy ugyan nem kértem, de azért nem kértem, mert nem tudom kifizetni, vagy nem akarom kifizetni, de egyébként én nem dopingoltam, tehát ez fog. Annak, annak nincs relevanciája. Nagy valószínűség. Ja, olyan hát, szóval hogy meggyőzi a panált, vagy nem. Hát ott ül három ember, meg kell őket győzni. Ilyen szempontból van szerepe, de a jogi szempontból a dopingvétség tényel ismerésre kerül. Tehát az, hogy felmentik, az nem fog előfordulni, vagy nagyon-nagyon ritkán. Amikor ez egy személyes dolog, Milyen, négyen vannak van. akkor? Vagy akár több. nyilvános is. Tehát ezt eldönti. De, hát. ott, de ott, ott van a sportoló, meg ott van a három tagú bizottság. Hát meg a sportoló szeretné hozni az ügyvédét, az a barátnőjét. Sőt, a létezik, bárki, csak az ügyvéd is, nem, nem is. Vagy csak az ügyvéd, az is létezik, igen. Tehát nem majd kötelezőnek. Előtte iratokat a csatolnak, vagy ott csatolják? Hát nyilván az azonosító iratokat, hogy őróla van szó, azt igen. Benyújthatja írásban is, hogy legyen ideje ezen gondolkodni a háromtagú bizottságnak, de lehet ott is bármit benyújtani. Okay. Tehát az is lehet, hogy oda jön és ott kirakja a papírjait, és azt mondja, kérem szépen, nekem ez a véleményem, így került a szervezetembe, én ártatlanom. Kedden van fél három... Befejeztük a tárgyalást, mi történik utána? Elvonul a három tag? Hát eldönti a három tag, nyilván nem szülnek, hogy most rögtön tudnak ítéletet hozni, mert szábukra ez egy teljesen egyértelmű és világos helyzet, vagy szeretnének egy szakértőt bevonni, mert nem világos, vagy szeretnék meghallgatni még a sportoló nagymamáját, hogy ő is tanuskodjon. Van határidő? Hogy ezt meredik kell befejezni? Igen. A határidő az igazából a mi a saját szabályzatunkban, benne, hogy fél éven belül be kell fejezni, de a vada okay, nem... fél be... éven belül befejezni, minek a függvénye az, hogy a tárgyalásig való eredményeket felfügg, megsemmisítik-e vagy sem? Nem semmisítenek meg semmit, tíz évig iratért. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. -ne. Arról beszéltünk, hogy a sportolók közben versenyzett. Megnyerte a 180 km-es gátfutást. Abban és... a pillanatban, hogy a doping eljárás elindul, tehát eldöntő hogy kéri a b Igen? nem. Elismeri Igen, a doping Vagy kéri a b Igen, és az azonos az Igen, elmintával, onnantól kezdve felfüggesztik a versenyengedélyét. Ott már nem versenyez. De a tárgyalásig versenyezhet. Nem. Ott már nem versenyez. Mikor tudom esélyeztek? Amikor eldől, hogy elindul az eljárás. Tehát vagy pozitív a vagy elismeri a dopingvédség tényét. Akkor hm. már nem versenyez. De annak az ideje, abban is van egy túlig. Hát van egy túlig, de az viszonylag hamar eldől. Tehát azért itt hónapokig nem tud versenyezni. Értem, de erről senki más nem értesítenek, csak azokat, akik... Igen, tehát ez nem, nem feltétlenül sajtó nyilvános. Ránk annyi vonatkozik a kormányrendelet értelmében, hogy kikertedjük a holnapunkról, hogy x sportágban pozitív minta van. Tehát Ezt láttam is, nem de a név nem szerepel nevét, benne. Így van, x sportágban pozitív minta van. Ennyi. Mikor ez lesz neve? Transparenciáért van. Mikor lesz neve? Amikor jogerős a döntés. Mikor lesz jogerős a döntés? Hónapokkal vagy akár egy évvel később is. attól függ, hogy hány fórumon akar a sportoló átmenni. Milyen formok vannak még? Hát van ez az első fok, ez, ez meg az egy döntés, mondjuk el, elítélik. A pillanatban a sportolnak joga van ezt elfogadni, majd megfellebbezni. A, a valószínűleg felebezni. ellenkező esetben nem fellebbez. megállapítják, szó. hogy nem következik. Felmentik, el, akkor, akkor nem szabad. Fellebbez, akkor igen. elég, ha kikerül a honlapra, de akkor ugye le is veszük, hiszen felmentették, az nem dopingvédség, abban a pillanatban az adatvédelem miatt le kell venni, ne vádoljuk olyannal, ami. Igen. Nem. Tehát akkor nevese lesz. Akkor neves sincs, és úgy sincs. Elítélik, nem fellebez, már a másodfok nem nálunk van, hanem a Magyar Olimpiai Bizottság választott bírósága. Ugye a Magyar Olimpiai Bizottság működik egy választott bíróság. Tehát akkor már eleve oda megy, hogy ott az mennyi idő alatt zajlik, le, mikor ülni össze a, a bíróság. Azok hányan vannak, egyebek? Azok is többen vannak, és egy nagyobb panelből választják ki, hogy ki ül össze, de az az ő szabályzatuk alatt. Ön Nyilván az eredményt, igen. Tehát odáig követem, amíg a mi égiszünk alatt működő panel meghozza a döntését, ha az meg van fellebezve, akkor örülök neki, és várom, hogy jöjjön egy hivatalos döntés. Mi van utána? Jogerőre emelkedjen, akkor jön a választott bíróság, az is hoz egy döntést. Várj, a mob. Az a mob, igen. igen Kivéve, után... ha a sportoló nemzetközi szintű sportoló, Kenderesi a Igen. Ott uh, hiába az első fok itthon, hazai keretek között történt, már a másodfok csak a kász lehet. Lozen döntő bíróság. Na, az meg hónapok. Ami összeül? El... A vagy, ameddig egyáltalán a tárgyalásig eljut, az ügy, arra semmilyen befolyásunk nincs. Ott mi is csak várakozunk. Várjuk, hogy majd majd. Ez olyan, a... szóval, mint az alkotmánybíróság semmi hónapok. nem köti. Nem. És ez jó van itt? Ez sport. Tehát ez nem... De nem hogy ez sport? Hát éppen abból a hogy sport. De azért, mert ennek a jogi eljárás, és nem büntető eljárás, nem polgári eljárás, nem vonatkozik rá a polgári jog, nem vonatkozik rá a büntető jog, hanem választott bíróság, ami azt jelenti, hogy a doping ellenőrző oldal is elfogadja, meg a sportolói oldal is elfogadja. Nekem ugyanúgy be kell fizetni a. a... Tehát nem úgy van az, hogy ha én megnyerem, akkor nekem nem kell fizetni. Vagy ha nem elég, a fizetés tehát... oldalon De az is fontos. Tehát el kell fogadjam, ugyanúgy, ahogy a sportolónak és nincs. Hozzászólási jogom fizetnem is kell érte, ugyanúgy, ahogy a sportolóda, 50 ban Ez a választott bíróság. 50-50 ban magunkra nézve kötelezően elfogadjuk és fizetjük. Hogyan van az 50-50? Hát a költségek 50-50 százalékban -50 osztanak? Hát az ki alperes köszön? és a felperes között. Ha a sportoló, nem fog, Kenderesi Tamás ugye nem fogadja el a dígatást. akkor, akkor ő öt... a felperes, mi vagyunk az alperes, 50-50 itt amit megkapnak meg akkor, hogyha... Meg kell fizessünk. Ne. Szóval se elvelünk, addig a kasszabig nem fizetjük be. És azt visszakapják? Nem. Ez az eljárás díja? Igen. És ez a maga költségvetésében egyébként, amit az államtól kap? Nem jelenik meg. Ezt nekem ki kell gazdálkodni. Sok ilyen van, tönkre megy. Ez így van, vagy nem felebezet? Hát ez nem magán múlik. Hát ez most nem, de nyilván nekem is van fellebezési jogom, ha nem tetszik egy ítélet, úgyhogy ez van. Melyik ítélet? Hát, mikor fölmentik a sportolót, és én úgy gondolom, hogy ez nem volt jogszerű, mert ez a sportoló is doppingolt, nem volt ilyen egyébként. Áj, várjon! Nem. Aki fölmenti, az kicsoda. E, de az tőlem független. Tehát most van hat darab. Orvosprofesszor, meg jogászprofesszor, az a, egy döntés. Az első fok. Az első fok, így van. De hiába a mi... Hatáskörünk alatt És ez csak nemzetközi sportolóra valószínű. Nemzet és nemzetközi. Így, hát ez így, az első fok. Nem el. a fellebezésről beszél. A fellebezés az nemzetközi, igen. Tehát azt, ha Magyarországon van, akkor az egy kicsit olcsóbb, mert akkor a MOB választott annak így költsége nincs. Azt mondta, hogy ilyen nem fordult elő, de ugye közben lehetséges. Egyszer se fordult elő, hogy fölmentettek, és maga fellebezett? Most nagyon gondolkodom, hogy mi fölmentettük, és én fellebbeztem. Uh, nem. A vada ha mi felmentettük. Nem kezdek el történelmetlen kérdést feltenni. Vegyük ezt. Hm? Maga azt mondja, hogy nem. És a vada uh -huh. mert Fordítva nem is előfordulhat? Hogy maga azt mondja, hogy igen, és a vada mondja azt, hogy nem. Tehát az, én Magyar, nem mondom, hogy hogy maga volt, azt mondja, hogy az nem, kontroló, is. és a valahodda meg azt mondja, hogy nem dobb hogy Igen, volt, igen, igen, igen. Nyilván az elvi mert igen. nem láttam végig. Jó, éget. jó. Magyarul maga azt mondja, hogy nem, és ő azt mondja, hogy igen. Igen, ez, ez előszokott fordulni. Tud olyan példát mondani, ami elmesélhető? Hát... Uh... Mire alapozva mondja? Oda. Igen. Vagy azt mondja, hogy ö, ö, nem is feltétlenül azt mondom, hogy nem. Azt mondom, hogy a sportorról nem volt annyira vétkes azért érkezés. Nem az, nem volt annyira vétkes, az Isten áldja meg. Kicsit szűz vagy, nagyon szűz vagy, kicsit terhes, az olyan nincs. Nem, de nem nézett utána az étrenkiegészítőnek, gyanútlanul besétált egy boltba, megvásárolta, ugyan ránézett a címkére, de nem volt róla, hogy azon mi van rajta. De itt meg a meg. mert tiszeker, az Isten áldja már meg. Ugye egészen eddig arról volt szó, hogy dam-dam-dam-dam-dam, dam-dam-dam-dam. Dam. Most meg egyszerre előjön az, hogy kontatlan volt, és kinyílik egy olyan szubjektív ajtó, amit Egyek. tulajdonképpen bárhogyan lehet közlekedni. Így van. És ez a maga diskrecionális joga? Nem, ez a panel joga, hogy eldöntse, hogy ebből mit lát. De azt kérdezte, hogy én felebezek vagy nem? Nem, ne, Most hogy nem ott tartunk. Ott tartunk, hogy maga azt mondja, hogy tápláléki kiegészítő naiv volt. Ez mennyire... A... Pozitív Igen, pozitív, bizonyos Csoportokat meghatároz a vada, ilyen például az anabolikus androgénsztelóid. Ezeket úgy hívják, hogy nem meghatározott szerek. Erre azt Előbb-utóbb bele fog zavarozni, tehát... Én csak nem fogok fog, én igen, csak fáradok. Tehát nem igen? meghatározott szerep, az azt jelenti, hogy azt mondja Voda, hogy azt kell feltételezni, hogy a sportoló szándékosan igen. Szedte, igen. De tehát a sportolónak kell bizonyítani, hogy nem szándékos volt. Ugye itt eleve erről más ügyben is lett volna szó, tehát itt az ártatlanság vélelme nem működik. Hát így működik, hogy ezt kell feltételezni. Hát ha ez a szervezetébe, akkor ez ez nem juthatott bele véletlenül. De olyan van olyan szer, amire vonatkozik az ártatlanság vélem. És van olyan, ezek az úgynevezett meghatározott szerek, amire meg azt mondja a vada, hogy igen, lehet, hogy itt a sportoló csak gondotlan volt, és nem szándékosan. És akkor az maga... Azt kell De a másik esetben ilyen nincs. Mármint, hogy mi a, mi a másik eset. Tehát abban hogy meghatároz, meghatározott egyet? szernél azt kell feltételezni, hogy szándékos volt, nem meghatározott. Nem meghatározott szernél azt kell, fel, mert az a meghatározottuk ez a lényege. Hogy a voda azt mondja, hogy van egy csoport, amit én meghatározott. Azt ami meg. benne lehet ételenkiegészítőben, ami csak kicsit stimulál. Ami kicsit stimulál, nem olyan nagyon erős a teljesítményfokozó hatása, stb. stb. stb. a lista? Telefonkönyv? Hát, kisebb telefonkönyv igen, de azért igen. Jó, tehát akkor ott tartozunk, hogy nem meghatározott. Tehát meghatározott, hogy nem meghatározott. Igen. Ez ott eldől, hogy a labor mit találja. Ezt ott rögtön tudjuk. Maga beazonos... nem meghatározottnál. Beazonosítjuk a titolistán, és tudjuk, Oké. Okay. Ma... ágyú vagy kisányál. Magának kiságyunál van lehetőség. A kiságyunál azt tudjuk mondani, hogy azt kell feltételezni, hogy jaj szegény, inkább gondatlan volt, buta és, és óvatlan, de nem szándékosan. Viszont ha mi azt feltételezzük, mert van olyan információnk, hogy nagyon is szándékos volt, akkor én ezt tudom megfelebezni, ha nem tetszik az ítélet. Ez azt jelenti, hogy két évet kap, hogyha nem szándékos, négy évet, hogyha szándékos, de ha én úgy gondolom, hogy ez a két év kevés, mert ez igenis egy megártalkodó dopingoló, akkor ezt meg tudom felebbézni, ugye tudok súlyosbitásért felebbézni. Nem szoktam, vagy nem volt ilyen. Ezt a kiságyos döntését, amiben egyébként azt mondja, hogy bocsánatos bűn, igen, de a kis is lehet visszaérni. Értem, én ezt, én ezt értem. De a vada mire fölmondja az, hogy Tiszeker maga rosszul döntött? Az általában fordítva szokott lenni. Tehát mondjuk mi azt mondjuk a nagy ágyúnál, hogy mégiscsak azért ez nem egy szándékos volt. Mert bement egy boltba, a testépítő haverja megvezette, mit tudom én, bevette a nagyba a magyarocélét, azért ez ritkán fordul elő, de igen, akármi, igen. Tehát szegény, igen. mégse szándékos volt. igen. Uh, és mi elhisszük neki, hogy nem szándékos volt, és általában ezt szokta a vada megfelebezni, és azt szokta mondani, hogy már pedig ez szándékos volt, nem bizonyítottátok elég. De ez is kell szándékos. az első fok, ugye? Az első fok mindig kell. Hát azt felebezi meg a vada. Az első fokot? A vada, de maga... első fokot úgy kell elképzelni, hogy megkérdezi a nemzet véleményét, mondjuk így, hogy a nemzeti doppinges szervezet véleményét, hogy ti otthon saját hatáskörben mit gondoltok erről. De maga egyébként, hogyha ez az első fok, amiben egyébként maga a nem Nem veszek benne, és semmilyen szinten. De nem vagyok ott, nem hallom. Azt maga nem felebezheti fele... meg. Az első fokot, Igen. de megfelebezhetem. Azt maga megfelel. és elvihetem másodfokra, az lehet nemzeti szintű. Mob? Mob Vaj, vagy a nemzetközi a sportoló, a kász. Lozán. A kázhoz magának a felettese, vagy az milyen magának? Az egy, az egy bírói testület, amire azt... ha bármilyen vitás van, nem csak dopping, hanem nem tudom, úgy érzem, hogy velem igazságtalan volt a vada, mert auditált, és nem megfelelő eredményt hozott ki, és nagyon lecseszett és felfüggesztette a laboromat, vagy a tevékenységemet, és ezeket nem tetszik, akkor elmehetek ezzel is a kázhoz. Tehát minden ami vitás kérdés, azt a Lausani Sportőbíróság dönti el, az ellen nincs hova fellebbezni. Magának szakmailag ki a a voda. De hát egy nyilván nekem is kell, hiába ő a szakmai... A és a kásznak milyen a... az ugyanaz a viszonya... Semmi közük vagy Semmi... Teljesen független. Kestár. A voda maga micsoda? Egy szervezet, egy magájogi Ami hol szervezet. van? Két székhelye van, van Lozán, van egy székhelye, de nem, nem ugyanott, ahol a kásznak, és van egy montrába. Tehát ő svájci kanadai jog szerint bejegyzett magájogi szervezet. Maga tőle kapja a licenzt. Én, igen, tehát a szakmailag ő a engem. Így van. Igen. Van-e magának más főnöke? Hát nyilván van az állam, ahonnan a pénz jön, de ő csak pénzügyi szempontból a főnököm. Tehát szakmai szakmailag nem szól bele. Nem is szólhat. Nem is szólhat. A maga az mennyi időre szól? Ez egy közbeszerzési szerződés, négy évre van kiírva. Ezt egyébként az állam eldöntheti, kiírhatja nyolc évre, kiírhatja évente, ez rajta múlik. Négy évente szokta kiírni, négy évre. Ezt bárki felbonthatja, vagy, vagy erről, Ez nem olyan könnyű felbontani, nyilván az a nájelős indok kell hozzá, de ha lejár négy év múlva, és egy új pályázatot kiír, nem biztos, hogy én nyerem, vagy az én szervezetem nyeri meg. Megnyerheti bárki az Európai Unión belül, ez egy uniós közbeszerzés, nyílt közbeszerzés. Tehát mondjuk a szlovák dopingál szervezet úgy gondolja, hogy ezt ő is tudná itt csinálni, mert közel vannak, mert Pozsonyban van a székelyük, és az csak 150 kilométer, ő is pályázhat. Magyarul, hogy a magyar antidoping csoport az egyébként lehetne szlovák? A magyar antidoping csoport magyar, de a nemzeti dopinges Szervezet feladat és jogkörét elláthatja bárki az Európai Unión belül, aki megnyeri a közbeszerzést. Mi a különbség a között, amit én mondtam, és amit maga? Hát ugye a Magyar Anti-Doping csoport azért az egy magyar szervezet, tehát nyilván mi, akik benne vagyunk, azok abban nincsenek szlovákok, de, a, de lehet a szlovák dopinges szervezet, pályázhat a, a nemzeti dopinges szervezet jogkörére. Négy évente látja, vagy négy évente. Érted, látja. hogyha ők nyerik? Akkor ők a nadó. Mi maradunk Magyar Anti-Doping csoport. Azt, hogy mit fogunk csinálni, azt még nem tudom. De de de miért értelme nem... van. Hát azért csak mindent lehet csinálni, tehát lehetünk szakértők, csinálhatunk dopinges felvilágosítást, dolgozhatunk bérbe bárkinek a világon. De a marsalbot de... ki van véve a maguk kességből. A marsalbot ki, tehát a nemzeti dopinges szervezet nem mi leszünk. Az az 1800 mintavétel, amit az állam finanszíroz, az nem nálunk lesz. Igen, ez nem egy potenszervezet ebben a formában? Nem annyira, de ettől még nem szűnik be. És létezik? Nem, de majd, vagy legalábbis... Hát, tehát most de most a fejemben leszél, mindig ott van, tehát ez megtörténhet bármikor. A kell találni, hogy mit csináljunk. Ez egy jó buli, tiszeket? Már mi, hogy anyagilag jó buli -e, vagy? Igen igen, igen, igen, igen, igen. Hát van egy tisztességes fizetésünk, ez nem kérdés. Nem feltétlenül az anyagi része miatt csináljuk, de hát nyilván megélni meg lehet belőle. Maga a... ezt pályázni kell? Négy évente, igen. És akkor maga mondja, hogy mennyit kérte? Kér Nyilván, vagy az állam mondja. Nem, nem, nem. De az államnak van egy kerete rá, nyilván arra kell adni a járajánlatot, az vagy tetszik az államnak, vagy nem. Tehát mondhatja azt az állam, hogy ez sok, vagy ez nem tetszik nekem, vagy jobb ajánlatom van egy másik szervezettől, akkor ennyi. Úgyhogy, de nyilván az, hogy mi mennyire vállaljuk, azt arra nekünk kell egy kalkulációt csinálni. Kivel számol el? Az a államnak? A, igen, igen, igen, igen, igen. És kivel számol el a tekintetben, hogy amit elvégzett az elegendő? A vadában. A vadában. Kétfelé felé. számol. Kétfelé. Tehát szakmailag a vadafelé folyamatosan figyeli a, a tevékenységünket, nézi azt, hogy a kódex szerint járunk-e el. Tehát mondjuk az ítéleteinket is nézi, a nem tudom, én, végrehajtottuk-e ilyen-olyan feladatainkat. Ezeket ő folyamatosan nézi. És oda felfüggesztheti? Abszolút, abszolút, igen. Volt ilyen precedes bárhol a világon? Szerint. Bár ugye. Az igen, az tehát a világon az igen, az... igen, igen. Persze, nem is egyszer, és nem is kétszer. Minket nem? Mi kell ahhoz, hogy nem komplájátnek lenni. Tehát először kap az ember figyelmeztetést, hogy ezt nem jól csinálja, csinálja újra, de ha nem teljesíti, ez akkor... nem szubjektív. Nem nem. nem, Te Ezt világosan megírják, hogy ez mi az, ami nem jó, mi az, amit nem jól csinál, mi az, amit újra kell csinálni, mi az, ami nem elfogadható, például nem bizonyos analízis típusokat végre kell hajtani. Szám szerint is megmondja a vada, a minőségben is megmondja, tehát úgy megmondja, hogy epót kell nézni, vagy növekedési hormat kell nézni, vagy mit tudom, én kell nézni belőle, és hogyha sportágból nem emberből, a sportágra. Ez egy doping sportág, sportág, mondjuk baseball, és ebben 60%-ban szteroidot és növekedési horbont kell keresni. Akkor, ha mi leveszünk 15 baseball mintát, annak a 60 ával ezt végre kell hajtani. Ezt nem tesszük meg, akkor figyelmeztet. Ha nem hajtjuk végre, akkor felfüggesztek. Most ott tartottunk, hogy a vada ez akkor tehát a felét az összegnek maga a sporttól és a másik felét pedig maga fizeti? Tehát ha a vada fellebez, igen. akkor a vada is beleszáll akkor harmadolják. Ha köztünk van, ugye itt a Tamás ügyét hoztuk el. ott a vada nem szól bele, mert a vadát ez nem érdekli, mert a vada azt látta, hogy első fokon négy évre elítélték, tehát innentől kezdve a vada megnyugodott, és azt mondta, hogy ő nem felebez. Nyilván ott a Tamás és a sport, mint sport, mi abban a rezon, hogy magának is fizetnie kell? Ez a választott bíróság. 50-50 százalék. -50 mi a ja, jó benne, semmi jó benne nincs benne. Magyar, az hogy ebben a. az a gyanúper van, hogy mind a ketten tévedhetnek, ha pedig mind a ketten tévedhetnek, akkor fizessenek felett. tartjuk el ezt a szervezetet? Tehát ez, ez nem egy felsőbrennő szervezet, ezt a szervezetet közösen vállaljuk ennek, a, ennek az eltartását, kvázi a Bíróságról és Sportdöntőbíróságról. És a kenderes is se kapja vissza a pénzt egyébként, ha fölmentik? Nem. Tehát ez az eljárás díja. Ez az eljárásdíja. díja. De lehetne kétszer ennyi is. Hát ezt meghatározza a Kász, tehát ezt mielőtt megkülnének, kap, kapok egy levelet. Ezt értem, meg... ezt, de, de ezt... Igen, ő maga, saját maga, így van, ő megkapja a és meg én is a levelet, hogy ennyi az óradéja a, a tisztelt bíróságnak, ezt kell befizetni, és amíg azt nem fizetjük be, szóba se elveni. Mondhatom azt magának tiszta hogy azért ez ebben a formában azért olyan nagyon nincs rendben. Tehát én értem, hogy ez a ez a rendszer, és maga ezt követi. De aki ezt kívülről nézi, azért azt gondolja, hogy itt. De, de mondjuk akkor jobbat? Akkor kifizessen és mit? De ki tartsa fenn? Ahhoz, a hogy fent tudjam tartani a beszélgetést, ahhoz én továbbra is kérdeznék ötleteket, majd legközelebb. Hát Nem így könnyű. Féléd, így könnyű. Fáradok. Tehát azért azért ezt az egészet átlátni, jöván, azért jöván, ezt lássa ezt be, hogy azért ez. Ezt elfogadom. Ezt elfogadom. Uh, igen, egyetértek egyébként, én sem vagyok boldog ettől. A hát hozzá tév, hogy a Kenderesi esetében független, hogy igaza van-e vagy sem, ugye maga az Úszó Szövetség is beszáll, tudom, hogy ott már van. Uh, ez az ő, igen, de. Értem, ez de, ez hogy egy akkora összeg. Óriási összeg, így van. Így van. Tehát ez, ez minket is megterhel. Um, Megszületik a Péni esetében, tehát Indiában az első fok, az A. Nem, megszületik nem. a minta, megszületik megszületik a, a, minta pijen, igen. Megszületik a minta, igen. És a Péni megkapja az értesítést, hogy fogja igen. szemét volt a mintájában, igen. és hogy döntse el, hogy kérje a B mintát. Mire ő azt mondja, hogy elfogadja, ő nem vitat semmit, ő csak egyszerűen azt nem szeretné tudomásul venni, hogy ez úgy került az ő szervezetébe, hogy ezt ő szándékosan bevette. Ennyi történik, és elindul az eljárás. És ebben az eljárásban ő neki bizonyítania kell. Ő itt keres meg engem, és eljön hozzám, és elmondja azt, hogy... hogy... És én ebben a kívülálló vagyok, tehát nem veszek részt az eljárásban. Ki vesz részt az eljárásban? A Nemzetközi Sportlővőszövetség. És az ő panelja. Tehát csak nem is Magyarországon zajlik az ügy, hanem ők döntenek nem is ismerjük a tagokat, hogy kik vannak benne. Az is egy, három, az vagy ég. Az is nagyon szerteágazó. Azért... Szerteágazó, igen. Tehát azért ez egy bonyolult rendszer. De tehát ez egy olyan körforgalom, hogy ember legyen a talpán belőle, hogy hol, hol, hol melyik kiáraton igen, hogyan. Igen. Ez, ezért... Ön könnyen lehet, hogy átlátja. Én majd... Nem olyan könnyen, nyilván főleg a jogi része az már egyre nehezebb, de ezzel egyetértek, hogy ezt azért a sportolónak megérteni, átlátni, ebben könnyedén mozogni nagyon-nagyon nehéz. Oki okay, mi történik? A Nemzetközi Szövetség mit mond? Hát a Nemzetközi Szövetség azt mondja, hogy hát fogja a fejét, jaj, jaj, de hát ez egy pozitív minta. Igen. Hát akkor lássuk, hogy mivel védekezik a sportoló, aztán majd meglátjuk, hogy elhiszük-e vagy nem. Itt ez az alapállás, Ekkor jön hozzám a sportoló, és azt elmondja nekem, hogy, hogy higgyem el, hogy ő ezt nem szedte. Hát most ugye ezt én sokszor hallottam, Igen. ezt mondom én is neki, hogy... És ugye itt számít, hogy az ember mennyire van benne a sportban, mennyire ismer egy karaktert, milyen az emberismerete, milyennek lát egy személyiséget. Ez nem perdöntő, hogy én mit gondolok róla, vagy hiszek-e neki, vagy nem, de nekem fontos, hogy elhiszem, hogy, hogy van racionalitás abban, amit mond, hogy az egész szcenárium okay, nem életszerű. Mit, mit, mit tud találtson neki? Gondolkodni tudok vele együtt, ez is történt egyébként, és elmondom neki azt, hogy oké, okay, nagyon-nagyon nehéz lesz ezt bizonyítani, mert ott, az, ott a minta, pozitív. Bede van a furos személy. Ez nem kérdés. Kár is vitatni. Tehát nem csesz el a, bocsánat, nem rontott el a labor, nem erről van szó, hogy ez nem így van. Ott van benne. Próbáljuk kitalálni, hogy ez hogy került bele. És akkor elkezdünk együtt gondolkodni, és ez száz óra együtt gondolkodás, mert újra... Maga és ezért kész kér? Dehogy kérlek, miért kérdek? Tudom is, én nem tudom, nem megkérdeztem. Dehogy De, kérem? Maga tulajdonképpen egy macs ügyvéd? Nem, nem, nem, én egy orvos vagyok. Ne, így, én... így. Maga egy macs ügyvéd, hát... Maga egy orvos, de közben a szó jó értelmében ezt az ember támogatja. Nem ne mondjuk azt, hogy ügyvéd, én nem ügyvéd vagyok, mert nyilván én nem képviselem. Nem és képviseli, volt, de. Én egy szakértő vagyok, én értem, megpróbálom. De, de, nem is, de mit magának megérteni. egyébként ez a tevékenysége. A szorgalmi tevékenységben igen, magának... Ez probónó, ezt, ahogy, ahogy igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Abszolút, igen, abszolút. Igen. Nem kérek érte semmit. Szeretném megérteni, hogy mi történt, ez nekem is fontos, szeretnék tisztálni. És arról beszélünk, hogy egyébként ez annak idején meg is történt. De nem, hogy rendszeresen nem. találkoztad, és gondolkodtak azon... Rengetegszer beszéltünk telefonon, találkoztuk, és azon gondolkodtuk, hogy mi történheted? És próbáltam, és egyfolytában ezt az Isten. Honnan jött az, ér, az ötlet, hogy a, hogy a kamerát vegyik? Az az, az az ő ötlete volt, ami ebből nagyon izgalmas volt az én szempontomból, amikor azt mondta, és ebből is látszott, hogy ő teljesen van vagy ártatlanul áll hozzá, hogy arról beszélgettünk, hogy Isten, arról beszélünk, hogy mit vett be arra kell emlékeznie. Ne, ne gondolkodjon, hogy benne volt -e a furos személy, vagy a nem. Soroljuk fel, hogy mit vett be. Nyilván evett valamit Indiába, azzal nem tudunk mit kezdeni, mert az volt a lencse, vagy a dál, vagy a... Be. Felejtsük el. De a többiek is azt tették. És a többieké nem. Jó. Nyilván kézenfekvő, mit vesz még be az ember, valamilyen étrengkiegészítőt. Van, étre, van étrengkiegészítő, milyen étel. de azokat száz éve használja, csak ellenőrzőt és megbízható helyről, be voltak vizsgálva. Oké, okay, akkor is kezdjük el. És elkezdte sorolni. Nem túl sok volt, de elkezdtem mondani. Amiket elkezdett mondani, azok valóban mind olyanok voltak, amire azt gondolnám, hogy ezek biztonságos, jó helyről származó, nem gyanús, stb. Nem baj, kezdjük el gondolkodni. Volt olyan, ami furcsa volt, más volt. Mi történt vele? És akkor gondolkodott, és ez napokig zajlott, és csak azt mondta, hogy teljesen, hogy is mondjam, naivan, és ekkorára nyílt szemekkel, hogy Biztos, hogy az étrenykiegészítőim teljesen rendben vannak, mert a, a, itt vettük, ott vettük, amat vettük, bármikor be lehet vizsgálni. E, annyira rendben van, hogy az olajos D-vitamin kapszulám, az megrohadt az 52 fokos indiai napsütény. És akkor nyilván, és akkor itt jön az embernek a 20 év rutin, hogy mi az, hogy egy D-vitamin kapszulám megrohad? Itt mit ért ez alatt? Hát, hogy ilyen rutin lett benne, és olyan fura lett, és az egész, de nem vettem be. De volt olyan, amit hát persze még egy pár napig szettem de aztán rájöttem, hogy ez így betrúgybósodott, és akkor már nem kell Ez hosszú órák beszélgetése, amire kiderül ez, és az ember nem jön rá, és nem az volt az első gondolatom, hogy hoppá, hát fura szemét volt benne, hanem minden, ami furcsa, minden, ami eltérő, minden, ami más, minden, ami nem a megszokott, minden, ami szokatlan, azt vizsgáljuk meg, fókuszáljunk rá. Isten nincs jobb ötletem, nem gondolnám, hogy ezzel a d vitaminnal bármi probléma van, megnéztem, hogy kigyártja, megnéztem, hogy honnan szedte, megnéztem, hogy tökrendben van a cég, de mivel változott az állaga, vizsgáljuk be, és benne volt a furos szemét. És hogyan következett ebből a kamera? Hát nyilván itt az ember elkezd, akkor hogyan kerül be a furos szemét? Miután áthozta a határon, addig semmi baja nem volt, nem tette le a táskáját, nem hagyta ott És nem a lehetett volna benne nem lehetett volna benne, nem lehetett volna, teljesen, teljesen kizárt, hogy benne ja, Ez van. egy igazi krimi, tehát, hogy krimi? Ugye arról ez a, van szó, a, hogy a, valaki bemegy a szobájába. Ez, így és... van, így van. És akkor itt elkezdett gondolkodni. Jó, azt áruljál nekem, drága Tiszeker, hogy én ugye beszélgettem erről a Peklerről, aki, aki nem mutatott nagy, tehát nem volt, nem volt boldog tőle. Nem Egyáltalán nem. nagy szám volt, hogy megszólalt, ugye a hosszú ideig erről nem is volt hajlandó. Nem csodálom, hogy nem volt boldog tőle, azért be hogy két, ugye két csakattás csakattás volt. gyakorlatilag ebbe megfontolni, egy az egyik, a másik Igen. A nagyon rosszul hangzik. A, de ugye én készülök, Há? hogy az elmebeteg kérdéseimnél egy fokkal kevésbé elmebeteg kérdést tegyek föl, és ha nem tévedek, most az emlékezetemre közöm, mert ugye aztán a papírokat szortírozom, a sidi később azt követően, hogy megszülettek az ő tettével kapcsolatos Há? döntések, bármit, hogy ezt ő tette, német és román színekben ez hogyan lehetséges? Úgy, hogy azt, hogy a pénit felmentették, és egy szabotásnak minősítették, tehát nem tehetett róla, nem tud felelősséget vállalni az ellenfélért, vagy a csapatársért, aki ellenséges érzelmekkel viselteti iránta, ez világos volt. De nem következik ebből, hogy a Nemzetközi Szövetség Doping Bizottsága bizonyítottak látta, hogy ténylegesen a SIDI követte el, vagy legalábbis nem. Nem jelentették ki, és ezért nem büntették meg. De... Sidit el lehetett volna ítélni doping és négy évre eltértani, de nem tették meg. De miért? Mert nem tették de meg. De azt lárújál nekem, hogy van két cselekedet. Hm? Az egyik oldalon elfogadják, a másik oldalon pedig, aki ezt elköveti, azt meg nem büntetik meg. Uh -huh. Felborul a mérlek hinta. Így van, de hát ezek a jogászok, és ez egy jogi eljárás. Ezt hozták ki belőle a jogászok, hogy azt... De azt mondta, mondta hogy orvos is van benne. De most ettől még ez egy jogi ügy lett, tehát az orvos... Én, mint a vada, megütne a guta. Vaj, Vagy, a macs, akkor is megüt naguta Mire föl? Mit ez kellett volna? Külön el kellett volna valamilyen kezdeményezést kellett volna? De a kamera azt bizonyította, hogy jogtalanul bement a szobájába, és ott 45 percet elküldtött. Igen. Ezt látta a kamera. A hogy szobában mit nincs kamera, de az, hogy mit csinált ténylegesen, azt nem látta. De egyik oldalon elég volt ahhoz, hogy felmentse... Ugyanakkor, ahhoz meg kevés volt, hogy a másikat Igen, De ugye erre azt is lehet mondani, hogy valaki megmanipulálta az étrén kiegészítőit, ez egyértelmű. Nem biztos, hogy az a sídli volt, mondta erre a. Vagy nem Na látjuk ez... bizonyítottnak, hogy a Sidi volt, mondta erre a, a bizottság. De, tárgyal... az az illeti, jó, de az az illető országnak, viszont a, adott esetben a szégyene, aki ezt követően egy ilyen múlcal rendelkező sportolót befogad. És, és hagyja a színeiben indulni. Hát ez, ez, ez, ez egy jó, jó, jó kérdés, vagy jó meglátás, mondjuk így, de a sportban szégyenérzet nem igen szokott lenni, eredményesség van. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ilyen értelemben a, a Sídi Péter az gyakorlatilag leigazolható más országok által, nincs eltéltás a Magyar Sportlövő Szövetség egy fegyelmi eljárást indított ellene, mert jogtalanul bement egy csapattársa szobájába, ez ennyit jelent. Igen. Hol jön a képbe ebben az egész történetben a biológiai ütlevő? Ez nem biológiai útlevél, ez egy feketén-fehérebb mint a. most nem erről beszél. Maga a biológiai útlevél, az egész folyamatban hol jelenik meg a sportoló életében? Hát a sportoló életében a biológiai útlevél után a vizelete automatikusan bekerül a steroid profiljába. Tehát ott gyakorlatilag minden minta, amit... Mióta van biológiai útlevél? 2009 óta van a hematológiai, 11 óta a steroid, 23 óta a növekedési hormon, tehát az endokrin. Ez mindenkinek van? Nem szteroid mindenkinek van, hematológia csak az állóképességi sportágokban bizonyos sportokban. Oh, igen, hát... igen, igen, igen, igen. Tudom, én is tudom. Igen. A biológia útlevél az forever? Az nem tíz év, az az, az élet, az meg... Az nem, meg... tíz év. A, a mintáknak a tíz évje mögött mi áll? Hogy miért tíz év? Igen. Hmm. Nyolc év volt 2015-ig, utána hosszabbította meg a vada. Nagyon nagy vita van rajta, hogy jó ez így és kell ez így, ezt a vada eldöntötte, hogy tíz évre hosszabbítja meg a, a büntethetőség határ idejét. Ennyi. Addig kell megőrizni a, a nem a mintákat, azokat is lehet, de a do, dokumentációt, a mérési eredményeket mindenképpen. Ngem. Utána nem lehet büntetni. Tehát tíz év elévül, és utána ki kell mindent dobni, meg kell semmisíteni, nem lehet büntetni. Még akkor se, ha valaki előáll 15 évvel később, és azt mondja, hogy már pedig én taluskodom, hogy akkor ott ő, ezt vagy ott bevettem. Hogyan jelenik meg ebben az egész Miskolanciában a transz nem is sportoló? Hát a mi szempontunkból egyelőre nem nagyon jelenik meg, mert még gyakorlatban nem foglalkozunk vele, leginkább a vada próbál olyan szabályokat hozni, hogy a transznemis sportoló ellenőrzése. Mert itt az egy, egy gyakorlati kérdés, melyik dopingellenőr menjen be a transznemi sportolóval a mellékhelyiségben? A... Magának azért nem volt ilyen története, mert hogy Magyarországon nincs transznemi sportoló? Hát hogy legalábbis deklaráltam, nem volt ezzel. Ilyen De önnek potenciálisan erre felkészültnek kell lennie? Hát most egyelőre, nekem arra kell felkészülném, amit a vada előír a számomra, egyelőre a vada a mintavétel szempontjából próbálja megközelíteni a transznemű sportolót, egyébként hogyan vegyük le a mintáját, hiszen transznemű sportoló az egy új, kategória. Most úgy van, hogy bemondás alapján bemondás van. Bemondás alapján megy. Egyébként én találkoztam nem sportolóval, amit a nemzetközi súlyemelésben például volt. De ott ugye egyértelmű volt olyan szempontból, hogy én férfiként találkoztam még vele korábban, aztán egyszer csak megjelent, és ő már nőként deklarálta saját magát. Onnantól ezen nőként kezeltük. Tehát ez nem volt ez egy problematikus történet. De Hát minden esetre azért ez egy, ez egy érdekes kérdés, hogy akkor hogyan doping ellenőrzünk. És az például megint sportágak,. Sportágak válogatja, hogy a FINA és a VA tiltja az indulásokat a nők között, azt a szabályt hozva, hogy 12 éves koráig, tehát a pubertás kezdetéig mindenki döntse el, melyik nemhez tartozzon, és abban versenyez. Igen, sajnos ez, ez is egyébként egy ugyanilyen bonyolult helyzet, és lehet el is azt mondani, hogy nem fel. Gyakorlatilag a Nemzetközi Sportszövetség saját hatáskörben eldönti, hogy hogyan definiálja a transznemű sportolót, hogy mit enged meg a számára. Van, aki, van, aki tesztoszteron szintet mér, van, aki azt mondja, hogy 12 éves korig dönts el, hogy fiú vagy lány kategóriában óhajt indulni, és utána ne változtasson rajta, ez sportágon más. Ugye ebben azt mondta ön, ebben a magyar nemzetben megjelent interjúban, nem hinném, hogy létezik mindenki érdekét kielégítő szabályozás, de jelenleg mindenképpen korrigálásra szorul. Ez egyetértek így van. Tehát ez az, hogy ez fel lenne, ja, vagy mindenki számára fel lenne, az biztos, hogy nem így van. Ez kinek a kompetenciája? Hát Nemzetközi Olimpiai Bizottság, az ő alá tartozó Nemzetközi Sportszövetségek, de hát nagy vita van ezen az egészen. De nincs egy egységes szabályrendszer. Minden múlik, hogy létrejön. Valakinek föl kellene azt vállalni, hogy nem tud mindenkinek megfelelni, és, nem, és lesznek csoportok, és mindig lesznek csoportok, akik tiltakozni fognak, és azt fogják mondani. Ez mióta egy fognak. életszerű probléma? Aztán csendekedés? Hát néhány éve, én azt gondolom. Tehát ez káztesz kezdődött, ugye? Riói Olimpia, mondjuk így, ahol azért az egyértelművé vált, hogy a 800-as döntőbe az első három helyen. Ön ezt nem, nem ideológiai tudom. alapon, politikai ideológiai alapon nézi, hanem azon az alapon, ami egyébként önnek, mint macs a szemüvege. Tehát nekem orvosként az, hogy valaki transgender vagy az, hogy valaki férfiből nő szeretne lenni, ez teljesen belefér, tehát ez döntse el mindenki maga, hogy hogyan és hogyan szeretne élni. Nyilván a sportban valamilyen kategóriát kell húzni, hogy milyen számba indítsuk el az illetőt, nőként vagy férfiként. Ugye régen azt mondták, hogy a genetikai nem alapján, tehát határozzuk meg a kromoszomáit és mondjuk meg, hogy férfi vagy nő. Ezt törölték? Ma ez bemondásra megy. Um... Ami a Covid-at illeti, az bármit változtatott a leánzó fekvésén abból adódóan, hogy oltás, hogy gyógyszerek, hogy anyám kinye vagy semmit. Én nem gondolnám, hogy az oltás az bármilyen szinten is befolyásolna a dopingot, tehát ettől nem lesz valaki be anabolikusan. Oké, okay, anabolikus, rendben vannak gyógyszerek. Nem. A Covid az inkább egy generációváltást hozott elő. Tehát olyan fiatalok hirtelen lehetőséghez jutottak, akik előtte még, még hosszú várakozási idő lett volna, mire egy olimpiára elindulnak, vagy jól szerepelnek, de ugye a Covid-ot egyformán viselték az embere, nagyon visszavetette a formáját egy csomó embernek, így aztán nagyon sok olyan fiatal előjött, aki hirtelen ugrott egyet az időbe, na most azért van, aki, ha már Oké, rendben van. Ropingolási hát kedvet nem vetette vissza a Covid egyáltalán. Ami pedig a politikát illeti azt, hogy oroszok, fehér oroszok indulhatnak-e, hogy azt a social médiában mondhatnak-e bármit a háborúról, az ugye egy olyan a sportszervezetek által megkövetelt jogi minimum, aminek nincs Semmi, Semmi. Tehát mi gyakorlatilag kapunk egy értesít, indulhat vagy nem indulhat, ha ott van, bárki, bárhol, bármikor lehet doping előző, nincs ott, akkor nem foglalkozunk vele. Mennyiben változtat a leányzó fekvésén a Marihuana engedélyezése, vagy nem engedélyezése, hogy Magyarországon nem engedélyezett, de van, ahol más a belső szabály. Ez egy érdekes kérdés, de azt gondolom, hogy nagyon enyhe van a szabály. Tehát ugye az is felmerült, hogy leveszik. Pontosan azért, mert egyértelműen látszik a a pozitív esetekből, nem elsősorban a teljesítményfokozására irányul a használat, hanem valami egész másra. Ezért aztán nagyon magas a, a büntethetőségi küszöb, tehát 180 nanogram az sok, az nem egy egyszeri alkalom, vagy egy egyszeri, de egyszeretesen nagy benyiség, de inkább egy rendszeres használat. Tehát már megbukni is nehéz, sokkal kevesebben buknak vele az egész világon, és ha már meg is bukik, akkor is azt mondja a vada, hogy maximum három hónap, de inkább egy hónap eltiltás, és egy Egészségügyi kérdésként kell kezelni, menjen rehabra, hogyha szüksége van rá, de, nem a, de sosem fogja levenni a tiltó listáról, mert az meg, az meg ugye a sport szellemiségével ellenkezik, hogy deklarálják, hogy akár balihuánát is használhat a sportoló. Kizárólag versenyen tiltott, enyhez a szabály. Az Ilyes Laurának a 2022. szeptember 1-i tájékoztatása vadától az egy milyen mintára vonatkozott? Az hol vették le? Hát ez egy biológiai útlevéleltérés az igény, Laura Vandárnak az ügye. E, azt kell látni a biológiai útlevélnél, hogy a, az analitikai pozitivitás, azt is most láttuk, hogy ez milyen bonyolult, hogy a labor kihoc, hogy pozitív vagy negatív, és az is hónapok, és, és nagyon kevés a pozitív. E, most már vannak mindenféle szociális mérő, mérő eszközök arra, hogy mindenféle kérdőívek, ilyen anonív, meg önkitöltős, amivel azt próbálják mérni, hogy ki mennyire dopingol. Erre a Kingstoni Egyetemnek Angliában van egy nagyon jó projektje, ahol azt mérték, hogy önbevallással, név nélkül, anonim módon 30%-a versenysportolóknak azt mondta, hogy én dopingoltam. Elismerem, hogy dopingoltam. Sose derült ki, de beismerem. Ehhez képest a vadakriatt laborok pozitív aránya 1%-a. Igen, az azt olvastam. Van. Ez egy óriási különbség. Tehát a vadának rá kellett jönni, hogy költhetül még egy halompénzt az analitikára, nem lesz jobb a hatás Kell valami. Ha nem tudom bebizonyítani, hogy tényleg benne van, vagy nincs, feketén-fehéren, akkor mit tudok még vizsgálni? A hatását. Jobb lesz az állóképesség? Jobb lesz az izomerő? Az hogyan tudom mérni? Tudom mérni mondjuk az izom tömeget, tudom mérni mondjuk a, a tesztoszteron, epitesztoszteron szintjét, vagy tudom mérni az állóképességét, azt mivel tudom mérni az oxigénkötő kapacitásával. Tehát bizonyos paramétereket tudok mérni. De, ez mi, a de, mi, de mi lesz az a különbség, ami feltűnik? Az, hogy önmagához képest, tehát hogyha elég sok mérés van, és ez sok mérés, évek. Igen. Évek, és 5-6 adat per év, önmagához képest van egy normál értéke. Igen. Ha abban van egy eltérés, egy jelentős eltérés, és nincs mellette elfogadható orvosi indok, az lehet gyana. De ez nem azonos azon, hogy dopingvédségen kapják. Ha, ha nem tudja megmagyarázni, hogy mi okozta ezt a jelentős értelést, akkor az dopingvédség. Ha nem tudja magyarázni, akkor elengedik. Oké. Okay. Um, akkor csak gyanú. Rendben van. Um, ugye arról van szó, hogy akkor októberben ilyesépp megküldték a válaszokat, a szervezet nem fogadta első körben a benyújtott orvosi magyarázatot. Akkor ugye összeáll egy csapat, um, és... Akkor a macs első fokon felmenti a sportolót, ez maga. Nem én, de ez a panel, akiről zenénybe beszéltünk. Igen, igen. Ez az a bizonyos orvosokból és jogászokból állott. Igen, Így igen. Igen, Mi felmentették. Miközben a vada azt mondta, hogy nem stimmel. Ö, igen, és a vada ezt, továbbra is ezt mondta konzekvensen, hogy az, ami alapján felmentették, azt ő nem látja kellően erős bizonyíték. Mert ugye a vadával szemben is először a macsi áll, az az első fok. Nem, tehát az első fokú eljárást megfelebbezheti a sportoló, ha nem tetszik nekik az ítélek, nyilván felmentik, azt nem fogja. Ez volt, és ez volt az első fokú. Fagy... Okay. Megfelebbezheti a Nemzetközi Sportszövetség és a vada. Ez a négy. Igen. Tehát felebbezhetett volna a Nemzetközi Úszószövetség és még a vada, meg mi. Nyilván miután a mi Általunk működtetett panel hozott egy döntést, mi nem akartunk fellebbezni, a vada meg igen. És a vada aztán visszavonta? Fellebezett, majd visszavonta. A, a, a, a macs döntése után? Igen, tehát megvolt a mi döntésünk, azt ő megfellebbezte, elvitte Lozánba, de mielőtt a lozán összeült volna, azelőtt ugye elkezdtek, ugye ilyenkor be kell nyújtani, hogy ki mivel fog védekezni, val-e valamilyen új olyan e, tudásanyag, ami a tudomására jutott, a sportoló benyújtott valamit, erről, na, azért nem akarnak beszélni, ez az ő, belügye és magánügye, meg az ő személyiségi joga, hogy ő mivel védekezett ott, de egy egészségügyi védekezés volt, ami egy teljesen új történet volt. Mi sem láttuk, az első fog sem látta, a vada sem látta. Ez benyújtotta, bemutatta, és erre a vada azt mondta, hogy jobb lett volna egy kicsit előbb derül ki, de ha így, hát így elfogadom, és visszavonta a fellebezést. Igen, azt mondja... A Magyar Sportjugász társadalmi elnöke felépvete a figyelmet arra, hogy a sportokat nem illeti meg az ártatlanság védelme abban a pillanatban, hogy a vádat között neki kell bizonyítania. Olyan anyagot tudtunk másodfokon összeleltem, ami erősen megdolgoztatta a vada jogi és egészségügyi csapatát. Sikert mind egészségügyi, mind jogi értelemben megtalálni a rést és eredményes védekezést benyújtani. Ugye azt nem mondták meg, hogy mi ez, hogy rés. Hát ez, ez az a rés, ami nyilván benyújtott egy egészségügyi védekezést, egy teljesen új szenáriót, ami addig nem hangzott el. Mondjuk, hogy ez a rés. Tehát ez nem rés, hanem ez egy védekezés, amire azt mondta a vada, hogy így is történhet hát elfogadom. Ez nem öt mögöt. Nem öt meg. Tehát van egy része, ami öt mögött, és van egy része, ami nem öt mögött. Hát ez van ebben szubjektivitás rendesen. Ha a véleményemet kérdezi, az szerintem a vadának a. A, vagy a biológiai útlevélnek a legnagyobb problémája, ha egy eltérésre mondanak rá bármilyen. Ugye ez jogilag megteheti. Ha sok eltérés van, az azt jelenti, hogy azt azért nehéz megmagyarázni. És eltérés... hát közben ugye a sportoló bárkit perelhet-e azt követően, hogy visszakapja a licencét. Ugye az I.S. Laura esetében, Laura, jól mondom, Igen. ugye ő orvos egyetemre jár, az mm -hmm. se biztos, De. hogy vissza akar menni sportolni, nem tudom, hogy mik a tervei, azt majd meglátjuk, de sportolhat egyébként. De őnek okay, ő neki else vették a versenyengedélyt, hiszen első fokon felmentették. Úgyhogy végig sportolhatott. Nyilván nem ugyanaz az érzelmi állapot, és nem olyan könnyű ezzel szembenézni. Hogy perelhet-e? Hát perelhet, de kit? A vadát, akinek ez a dolga? Vagy, vagy minket, aki felmentettük? De aká... felmentettük. De hát volt-e valaha is pere? Volt, visszavonta a sportot. Nem Te. publikus. Kajakánóban volt, ugye tudjuk, hogy ott voltak a típusos minták, de aztán később az egyik sportoló megbukott egy szellel, tehát ott is egy olyan volt, amilyen azt gondolom, hogy egyértelmű volt a dopigvédség, de a sportoló úgy érezte, hogy, hogy, hogy ő abba hagyta és kiszállta a versenyzésből és akkor ő először jött egy kártérítési például, ő vonta vissza és elállított. Egy el. mondatot azt mondja, mondjam még erről a 30 és az 1 ról hogy volt az? Tehát, 30% mondta azt név nélkül, hogy ő használ doping szert. A vadának a találati aránya mondjuk így 1% alatt van. Tehát ha azt feltételezem, hogy a versenysportban legalább a 30% biztosan És nem bukták volt. meg? És nem buktak meg. És hogy létezik ez? Nem van könnyű kimutatni a szert. Nagyorsan örülnek. Jó szerek, jó minőségű szerek. Most a minőséget arra értem, hogy nehéz kibutatni. Nem az, amit a patikába kap Ez az Ez rejtett rész? A... Ebben sokkal több pénz van, mint a doping ellenőrzésben. Tehát ami 600 milliónk, az semmi. Az, az peanut ahhoz képest, ami, ami, ami a dopingoló oldalon van, mondjuk egy ilyen szernek a fejlesztésében. Amit maga el se tud képzelni egyébként. Hát nagyságrendek vannak nem Nem, nem a pénzt, hanem magát. Én nem tart. tudom, igen, nem ismerem. Tehát, véletlenül szteroid, vélhetően epód, hogy ténylegesen mi az összetétel, ténylegesen ki tudjuk. Valaki volnani. derül, vagy soha? Tíz év alatt sok minden derül. A tudomány világából az egy nagyon komoly idő, és sok fejlesztést uh, kibír, uh, de lehet, hogy soha. Ezek államilag támogatottak, mint az orosz és a német volt, vagy a pedig országokban itt jön a politika, és a hogyan szocializálódott egy ország. Én azt gondolom, hogy a keleti országokban, itt mondjuk a mondjuk Oroszország, mert az ugye a legpublikusabb ebből, ott egyértelműen államilag asszisztált volt az egész a nyugati félnél, ott a pénz dominál, nem kell ehhez a, én azt mondjam, nem kell hozzá a, tudom, Obama vagy a Biden elnök, hogy, hogy valami egy amerikai sportról dopingoljon, azok is dopingolnak, de ott nyilván egy pénz, egy liga, egész mások a mozgatólogok, mint mondjuk egy orosz dopingvédségnél. Hogy a kendersi történetel lassan egy éves nem fogjuk venni, mert én már nem tudnám. Arra már a mentális képessége, meg az idő is. Um, az el, ott ki volt az első fok? Tehát nemzeti szinten zajlott az első fok. Tehát a biológiai útlevélt ezt úgy kell nézni, hogy a biológiai útlevélnél a mi mozgástelünk, mi egy végrehajtó szervezetünk, nagyon kicsi a mi mozgástelünk. Tehát őnek vannak bizonyos paraméterei, évek alatt valami 46 mintát hasonlítottak össze, ezek mind egy nemzetközi információs rendszeren belül vannak. Tehát a vadának vannak hematológus szakértői, ezek ezt meglézték, kiszedtek ötöt vagy hatot, több eltérést, és azt mondták, hogy ez meg ez meg ez, ez nem normális. Ezt tessék meg hogy itt mi történt, mert mi itt azt gondoljuk, hogy itt epót kapott az illető, hogy valamilyen vérmanipuláció, vér vagy vérdopping történt. Erre jött egyfajta védekezés, ő megmagyarázta, hogy itt ezért ott, azért ott, van azért. Erre ez a három szakértő azt mondta, hogy nem. Véleményünk szerint ez továbbra is dopping. Ekkor összeül a bizottság. Nincs választásom. Tehát bármit gondolok róla, akár hiszek a sportolónak, akár nincs választásom. Össze kell hívni a bizottságot. összeült a bizottság. De öt eltérést, vagy több eltérést, nagyon nehéz megmagyarázni. Ott azért már... És mi zajli gyakorlatilag 2023 április óta? Ez. Összeültek, akkor a sportoló hozott egy újabb védekezést, meg újabb védekezést, meg újabb... Nyilván önnek is joga van annyit védekezni, meg annyiféle szenáriót felállítani, amennyit gondol. Hát, ha valamelyikkel meggyőzi a bizottságot. Nem tudta meggyőzni. A bizottság elítélte, és megállapította a dopingvédség tényét, ezt megfelebb ezt a sportoló és elvitte lozámba. Most kezdjük előről az egészet. Tehát most ők újra elkezdik bizonyítani a saját igazukat, hogy hát ha ezt a panelt jobban meggyőzik, mint az elsőt. Igen. Ez zajlik most. Ugye ennek van egy 40 millió forintos per költségű. Simán lehet. 22 ezer sváci frankot kellett befizetni, hát nyilván neki is, meg nekünk is, tehát az kétszer. Mondjuk 44 ezer svájci frank, az nem tudom, mennyi forint. Nem tudom, én most itt véd koronát váltottam. Nem tudom. Abban tájékozottabb vagy. Nem tudom mennyi, de sok, irgalmatlan sok pénz. És nyilván ehhez ügyvédek is kellene, tehát azért ez viszi a költséget rendesen. Mind a két oldalon. Hányéve csinálja ezt? Húsz. Mikor jár le? A közbeszerzés? A... Most nyertük meg újra. Mikor? Uh, Idén, jadóállás éve újra indul a négy év. Négy év múlva. Mire befejezi a szoknyát, akkor lesz. Korban? 27. 27. Hát, akkor már közel lesz a nyugdíjhoz. Akár. Igen. kell. Magának -e ez a tevékenység, ez van családja, ezt el? Természetesen, Én. persze. A. Néha hazamegy. Igen, igen, igen, abszolút. Sőt. Magát ez érzelmileg mennyire rázza meg, vagy nem rázza meg mindazt, amit csinál? Vagy, vagy, vagy, egy, vagy, vagy egy, hát most mondanám, hogy mint egy orvos, de egy orvos is megrázt, tehát... Megráz, megráz, megráz, nyilván sok mindenhez hozzászoktam. Üm, leginkább az ráz meg, amikor nagyon sokáig elhittem nagyon sok mindent, és sajnáltam a megbukott sportolókat. Na, így volt? Igen, Igen, azt gondolom, igen, igen. Igen? és aztán nagyon sokszor rájöttem arra, hogy teltek az évek, és éremből nagyon hiszek, hogy előbb-utóbb az igazság kiderül, hogy mindenki hazudott az azért megráz, ez azért nem esik jól. Amikor a mobtól megkapta a nők a sporttér külön díjat, mm -hmm. az miért kaptam? -e? Azt... Ezt a mobtól kell megkérdezni, ez... de, de nagyon örültem neki. De hát, hogy is... a nők, nőknek a, a szerepe a sportban, az nem elhanyagolható, és Kozák Danutával kaptam meg, Regőci Krisztina adta át, úgyhogy egy nagyon, nagyon kellemes és nagyon szép pillanat volt. 10-ben 2010-ben a köztársaság érdemben lovakereszkitüntetés, annak mi volt az indoklása? Ennek a rendszernek, a dopingenes rendszernek a felépítése, a működtetése. Mert ugye nem tegnap volt. Nem, nem, nem, nem. Ez 2010-ben van. Maga megvesztegethetetlen? Szeretem azt gondolni magamon, hogy igen. Próbáltak? Nyilván. És ha sikerülne, akkor maga nem bukna le. Tehát ugye, amit elmondott... De nyilván, amit ketten tudnak, azt előbb-utóbb mindenki fogja tudni. De nem azért, hogy lebuk De a vizsgálatok de... sorra, tehát maga a, a, a, a protokollban lévő vizsgálatok, tehát, hogy ön... Vagy elvileg... Ki el e játszani a rendszer? Igen. Ö... Nem, egy, egy csomó mindent nem tudnék kiátszani, tehát ahhoz az az, nem, ahhoz ez az orosz típusú összejátszás kell, ahol minden szinten és minden, minden réteg összejátszott. Tehát én egymagam nem tudnám kiátszani a rendszert, én azt gondolom. Inkább azt gondolom, hogy a bizonyos védekezéseknél, vagy bizonyos eljárásokban tudnék olyan ötlettel előállni, amivel menthetőbb lenne a körülmény, de megsemmisíteni nem tudnám. És nem is akarom. Van egy lista, az a lista egyébként mennyire objektív, tehát fel, most egy konkrét példát mondok, de nem tudom, hogy az ő volt ilyen, mondjuk van egy lólengés olimpiai világbajnok, akinek iszajatosan leamortizálódott vála van, ahhoz, hogy versenyezni tudjon, ugye, amiről én beszélgetek sportolókkal, ott csillog a szemükben a győzni vágyás a legpozitívabb Egzik. értelemben egy teljesen, vagy sok szempontból lerombolt testtel, sok szempontból sérülten, ami egy olyan fizikai állapotban való versenyzést jelent, amit egyébként egy civil, mint én, ha nagyon empatikus és szereti a szakmáját, akkor többé-kevésbé el tud képzelni, de belehelyezkedne a másik életébe, hogy mondjuk egy repetsz eh, bukára ráugrani, egy szerről milyen lehet, azt elképzelni nem, nem tudom. Én. Az a sportorvos, aki egyébként ezt a sportot a szó átvitértelmében, életben tartja, neki milyen szempontot kell szem előtt tartania ahhoz, hogy a sportoló tudja csinálni, de az a szer, amit fájdalomcsillapítóként kap, és amit tényleg erre kap, az egyébként abban ne ütközön, amilyen listája különböző telefonkönyvekben önnek van. Hát nyilván van egy tiltólista, ezt a sportorovosoknak azért... A szubba se e, ami rajta van a tiltólistán, az első körben nem, de ha nincs más Igen, akkor csak ezzel lehet, akkor lehet, de akkor gyógyászati mentességengedélyt kell rákérni. Az mi? Igen, igényelni kell. Ez egy másik bizottság, ez csak orvosoknál. Van, van ennek egy protokollja, egy vadáltalában, protokoll, és megnézi, hogy kimeríti a diagnózis, valóban ez az a diag, tényleg nincs más lehetőség, és ha igen, kap rá engedély. És azt egy hazai grémium adja? Igen. És azt a hazai grémiumnak a döntését nemzetközi vagy egyéb szervezet nem vitathatja? Vitathatja, megfelebb eszeti, nem szokta egyébként, de vitathatja. Tehát mondhatja azt, hogy túl túlhennyen volt, megadták neki, pedig nem. És az a szer, amit egyébként így kap, az egyébként a dopping erősségét tekintve, egyébként lehet egy állat is? Tehát vah, ilyen? Nem, nem valószínű. Tehát az androgén szteroidra nem lehet mentesség engedélyét szerezni, mert nincs olyan betegség, amit azzal kell gyógyítani. Hát köszönöm, hogy eljött. Én, én hullafárat legyen. <s> Nem, hát azért ez nagyon, nehez, hát ez... Nehez, ez... Nehez. Nyilván én ebben élek, tehát nekem ez van a fejemben, de belátom, hogy ezt nem könnyű megérteni. András, te az emeleten követted? Igen. És végigértetted? Igen. Hát, akkor még én nem foglalom el a te helyedet, de ha most újabb kérdéseket... András, akkor, akkor, akkor a folytatás már rád vár. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm, hogy köszönöm a kívást.